Estamos iniciando nossas transmissões, essa é a sua rádio, Nia. Ei, hey, ei, hey, vamos acordar, vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar. O tempo não cansa, ontem à noite você pediu, você pediu uma oportunidade, mais uma chance, como Deus é bom, né, não, nego? Olha aí, mais um dia todo seu. Que céu azul louco, hein? Vamos acordar, vamos acordar. Agora vem com a sua cara. Sou mais você nessa guerra. A preguiça é inimiga da vitória. O fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. Não vou te enganar. O bagulho tá doido e eu não confio em ninguém. Nem você. Os inimigos vêm de graça. É a selva de pedra. Eles matam os humildes demais. Você é do tamanho do seu sonho. Faz o certo, faz a sua. Vamos acordar, vamos acordar. Cabeça erguida, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junta os seus pedaços e desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça? Nada como um dia após o outro dia. Ladies and gentlemen! I like to know. Are you ready for star time? Yeah! Okay, well let me kind of move these things around here, you know. Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience. But look like it just came out of the basement. Falar de Racionais MCs é falar de toda a história do rap nacional. E se falamos de Racionais MCs, consequentemente falamos de Jorge jor com Jorge da Capadócia. Eu andarei vestido, com as roupas e as armas de Jorge. E se falamos de Jorge jor consequentemente falamos de Dexter. E por aí vai. O rap é, na sua essência, metalinguístico. E nós somos um público autossuficiente. produzimos, consumimos, fazemos, divulgamos, nos alimentamos de rap e bebemos na sua fonte, voltamos ao racionais. E assim nos bebemos no Timbaia e a sua fase racional também. Sendo fruto de uma cultura tão carente de mídia, tão carente de recursos, nós criamos as mídias, nós criamos os recursos e assim vamos atrás das nossas fontes, dos nossos tempos, de nossa referência e a partir disso nós mudamos toda uma cultura urbana movimentada nas metrópoles que é feita com base não só nos racionais, mas em todo o hip hop. Cultura essa que vem moldada e entra em conflito de desespero e esperança que estão sempre conversando, a partir das letras. Letras do rap que formam cenários muito claros e explícitos na nossa cabeça. É como assistir um filme, uma história muito bem contada, muito bem ilustrada. É como ouvir hoje e não pensar na estrutura rápida de uma história em quadrinhos. Até porque o rap nacional e internacional bebe muito na fonte das HQs. Bebe muito na fonte também na temática do cyberpunk e no mundo totalmente pós-apocalíptico. Isso é bem explícito nos vídeos de trap, é explícito também no vídeo de Stronger do Kanye West, que é uma referência ao Akira, que também é uma referência ao futurismo e consequentemente ao afrofuturismo. Mas se eu for falar de afrofuturismo eu vou ter que voltar no primeiro podcast, enfim... Nós consumimos referências Nós consumimos metáforas Nós somos metalinguísticos Eu estar falando agora é super metalinguístico Sendo consumidora de rap, enfim Consumir rap é consumir histórias É consumir narrativas das mais distintas É construir histórias E vivenciar a vida caótica É vivenciar a metrópole É vivenciar o mundo E consequentemente todos os desespero e esperança retratados Enfim As cidades vivem seus excessos, carregando grandes cruzes. São 500 anos ou até mais de misturas violentas, sensuais, proibidas. Ódios manchados de sangue, medos sem sombras de dúvidas, amores nunca revelados, paixões não correspondidas. Cidades espelham novas culturas de novos países, do seu país também. Do invasor e do invadido, do vencedor e do vencido. O dinheiro não compra tudo, o dinheiro não compra nada. Surgem hortas, crescem árvores floridas, os rios renascem. Os ciclos da vida voltaram a ser respeitados, voltam constantemente. Entre as pessoas das comunidades, uns poucos têm o sonho de ficar rico, outros nem sonho têm. A maioria das pessoas só quer uma vida digna, tranquila, em paz. Escrevemos passado sem passado, sem memória recente. Escrevemos sem saber o que está escrito, com a alma toda esgotada de quereres, com os olhos embaçados do porvir. Nossos olhos estão cansados de escutar. Sentimos mãos de se recusarem a escrever o que nós não vamos escrever. Começamos a perceber a imensidão do vazio e sentimos que saímos de nós, no espectro do que sabemos, do que somos, do que nós fomos, que voa sem destino. Abrimos a janela e vemos a cidade, o riso ainda está lá, toda batucada ainda está lá, o quebrado ainda está lá. Mas não vemos pedintes, não tem crianças, não tem aleijados, não tem mendigos, não tem nada, nada que pede. Passam como se nada existisse, a não ser o caminho. Vimos uma cidade sem fome, então fechamos os olhos, abrimos outra vez, a cidade ainda está lá. Não sei se ainda é um sonho, uma visão, um desejo, uma esperança, sempre resta esperança. Cinco mil anos de cultura levaram a reflexão. contemplação do passado, viagem interior reveladora de uma visão de um mundo novo, veja um povo livre, vivo, ativo homens e mulheres felizes donos do seu próprio pensamento narrativas como essa narrativas distintas, narrativas plurais retratadas assim como no cinema negro que passou de uma fase de denúncia explícita para o momento atual de relatos específicos e nuances, assim como no Cabela da Esmin Tainá Que trabalha figuras de linguagem. O filme é todo estruturado a partir das imagens e das figuras. E que passa aquela coisa de como a gente transpassa o ser negro. Como a gente passa essa ideia de ser negro. Como você é um objeto visto na tela sendo negro. Como você é e como você. executa isso, em contraposição a Cidade de Deus, que é um filme tão claro e único e marcante do cinema negro Cidade de Deus é um filme que explora muito a metalinguagem seja por ter uma fotografia tão específica tão clara, tão única ou por retratar a fotografia em si, por retratar um fotógrafo e todo esse processo Cidade de Deus e o Cabela e o rap Nacional são responsáveis por contar histórias das mais diversas, das mais distintas nuances, assim como todo o cinema negro. Eles traçam um cenário capaz de serem construídos na sua cabeça apenas quando você ouve, ou só quando você enxerga, você imagina. E essa é uma das características e qualidades fundamentais e mais importantes da fotografia. Então, esse é um ode, uma ode gigante a todos os fotógrafos responsáveis por todos os projetos que a gente vê sendo executados por aí. A todas as pessoas que têm um olhar voltado à fotografia e que têm esse talento, porque é um dom. É aí que eu chego no nome de Mário Cravo Neto. A sua responsabilidade agora, depois que eu terminar de falar isso, é pausar o podcast, ir até o Google, digitar o nome dele, analisar o trabalho dele e entender do que eu tô falando. Enfim, Mário Cravo Neto foi um fotógrafo muito importante para retratar a cultura afro-brasileira. Ele focava principalmente no lado religioso, no culto das religiões de matriz africana, no do lado dos orixás, enfim... Particularidades da nossa cultura afro-brasileira, se é assim que eu posso chamar, que são sempre tão negligenciadas e alvos de preconceito como a gente tem visto. Mas enfim... O que é que o Mário Cravonetto, Racionais MCs, o Jorge Benjora, Busca por Referências, Metáforas, o Cinema Negro, o Consumo de Rap, o Primeiro Podcast, a Temática Urbana tem a ver? Bem, todos eles estão relacionados no novo trabalho do Bacocho do Blues. E eu sei que isso pode soar muito estranho, mas depois de muitas horas de estudo em cima desse álbum, eu posso dizer que... Todos esses assuntos se misturam e ele fala principalmente sobre amor. O Bach foi muito maestral ao conseguir retratar nesse último trabalho as várias nuances do amor, seja ele romântico ou não, explícito ou não, como em Te Amo Desgraça, em que você sente o amor de uma forma muito clara e violenta. O que é engraçado de pensar, porque sendo você uma pessoa negra ouvindo, normalmente o amor é uma coisa renegada a você. É amor explícito, o amor tão escrachado do jeito como é cantado naquela música. E tem o amor às origens, sendo o báculo nordestino, o sotaque dele tá muito explícito no álbum e tem uma parte que fala somos homens e mulheres livres do jeito que se fala. Isso é muito incrível. Então, passeando por esse clima de repente e Capitães da Areia e o canto de Ossanha retratado... A religião é algo muito forte nesse álbum, o nome já diz, Exu. E, quando ele diz, escuta o batuque do trovão, Thor e seu martelo, Jorge e seu dragão, me retrata totalmente uma referência ao Jorge Benjot. E é aqui que nós estamos. E esse é um trabalho muito sagaz e muito maduro ao retratar o amor com as suas diversas nuances e os seus diversos tipos de amor, porque não só o amor romântico, você tem lá o amor próprio quando ele diz, me ame, mas se ame primeiro. que faz você pensar? Será que você tá gostando das coisas de um jeito adequado e de um jeito meio considerável? Ou então, eu amo quem eu quiser, eu faço quem eu quiser, nada vai me parar, que aí você tem... Toda aquela mensagem de incentivo e toda essa história retratada do rap que começa lá com Racionais, começa até antes e termina deságua aqui no barco. Então, quando ele diz, o mundo é fruto da nossa criação, será que somos deuses ou a sua criação? Vem toda essa perspectiva, não só do fato de ser religiosa, mas das nossas criações, do fato de nós sermos agentes da nossa cultura, nós somos os grandes executores de tudo isso. E aí vem o grande espírito de cultura e contracultura independente que aflora em nós, desde o primeiro africano que, tam que tocou tambor até eu. E você que tá me escutando aí, essa grande capacidade que o Hip Hop aflorou na gente de fazer, de comentar, de nos retroalimentarmos da nossa própria cultura de sermos nós. Apenas nós. E uma discussão legal que veio a partir desse disco que me deixou pensando por muito tempo até eu conseguir pensar numa pauta pra falar sobre isso, são essas questões, sabe? Será que somos deuses ou sua criação? Por que isso? Você é consciente das coisas que você cria, das coisas que você consome, do que você faz, do que você está fazendo agora? Será que você é consciente do que você está escutando e das suas narrativas? Quais são suas narrativas? Ah. Facção carinhosa e. Poeta mandito perito na arte de artur Rambô Garçom, traga os por favor que eu tô Entre o meu de assílio de Xangô Soneto de boemia, poesia, melancolia Eu sou do tempo de poetas ainda faziam poesia Saravá, o canto de assanha vem me matando E que cantos os males espanta, não tá mais adiantando Aqui, escuta o batuque do trovão Torre seu martelo, jane seu dragão Se anda no céu, rei tambor Os deuses queriam chorar por amor Aqui, escuta o batuque do trovão Torre seu martelo, jane seu dragão Se do no céu, rei de tambor Os deuses queriam chorar I